Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voinea. Astăzi vom vorbi despre ziua a șaptea. Părinte Grigorie, bine ați venit! Doamne, ajută-ne și în ziua de astăzi! Părinte Grigorie, iată că am ajuns nu numai în luna a șaptea acestui an, calendaristic, și cu discuția noastră am ajuns la ziua a a creației. Să ne ocupăm astăzi de ce a făcut Dumnezeu în ziua a șaptea, iar în viitor și de ce face omul. Da, toți oamenii știu că în Biblie scrie a săvârșit Dumnezeu în ziua a șasea lucrurile sale care a făcut și s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Am încheiat citatul. Și cum el, Dumnezeu, nu ar fi putut obosi, ca să aibă nevoie de odihnă, deci sensul odihnei sale este încetarea lucrării de a crea. Adică s-a oprit doar de la a crea, nu de la orice lucrare. Nu de la orice lucrare, căci Hristos a spus, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. De fapt și cuvintele citate s-a odihnit în ziua a șaptea, de toate lucrurile sale pe care le-a făcut, arată că în această zi s-a bucurat de cele făcute până atunci fără a mai adăuga ceva. Sensul duhovnicesc al verbului a se odihni nu este a-ți reface forțele fizice, ci a te simți bine, a avea pace și bucurie printr-un loc, printr-o lucrare sau printr-o persoană. De aici îndemnurile, fă ceea ce te odihnește sau îndemnurile către ucenici, odihnește-l pe părintele tău. Înseamnă că acest sens îl au și cuvintele că Dumnezeu se odihnește întru Sfinții Săi. Exact, dar pentru că se simte bine cu ei, are bucurie să fie cu ei și rămâne așezat în ei, cu ei fiind adevărat cuvântul Sfântului Apostol Pavel că nu eu mai trăiesc și Hristos trăiește în mine. Sfinții părinții, ce spun despre această odihnă? Doar nu credeți că ce am spus, am spus de la mine. Părerea lor am avansat-o, dar pot da și un citat în acest sens. Sfântul Ioan Gură de Aur a scris așa despre ziua a șapte. S-a oprit de la a mai crea și de a aduce de la neființă la ființă. Le-a adus la ființă pe toate cât erau de trebuință și a creat și pe cel care avea să se desfăteze de toate acestea. N-a mai voit să creeze altceva în ziua a șaptea pentru că împlinise de făcut tot ce voise. Este foarte clar. lucrarea a continuat totuși să aibă în lumea creată. Dragostea lui Dumnezeu pentru omul făcut stăpân peste lume face ca el, creatorul, să slujească lumii prin lucrarea sa proniatoare, fără de care cele create nu ar putea rămâne în existență. Pronia înseamnă harul său, energia necreată care penetrează Permanent creația pentru a face să subziste conform legităților date prin raționalitatea pusă în ele la facere. Deci Dumnezeu nu s-a retras din creații la terminarea ei, cum spun catolicii. Sigur că nu. Dumnezeu este transcendent prin fire, dar prin energiile necreate care îi însoțesc firea și pe care catolicii nu le recunosc este prezent în imanent. Cum spun Sfinții Părinți, Harul este scara prin care Dumnezeu cel transcendent coboară în imanent. Nu mai aduce la existență lucruri sau ființe noi cu alte rațiuni de a fi, ci se ocupă cu menținerea în existență, înmulțirea celor create și îndreptarea lor spre atingerea scopului pentru care au fost create. În Biblie se prezintă ziua a șaptea ca o zi sfântă. Mai exact, textul biblic este așa. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o pe ea pentru că în aceea s-a odihnit de toate lucrurile sale care a început Dumnezeu a face. Dacă ați spus mai exact, înseamnă că este ceva de comentat pentru ca înțelegerea să fie corectă. Da, a intuit. Se cere mai întâi comentat puțin faptul că a fost binecuvântată ca și celelalte zile, o zi în care nu s-a mai făcut nimic. Sfântul Ioan Cură de Aur explică astfel. Dar ca să aibă și ziua aceasta cinste și să nu pară mai mică pentru că nu s-a creat nimic în ea, Dumnezeu o învrednicește cu binecuvântare. Să înțelegem din aceste cuvinte că binecuvântarea Domnului peste ziua șaptea a fost un simplu act de bunăvoință? Nu, nu, nu, desigur că nu. Cinstea revine din rolul jucat. Deci, deși nu s-a creat nimic în ea, nu era mai mică decât celelalte pentru că avea și ea rolul ei, iar binecuvântarea o învrednicește să împlinească acest rol. Și care este rolul ei? Rolul de model lăsat oamenilor spre urmare. Adică la fiecare șase zile de activitate să urmeze o zi de odihnă, pentru că este sfântă. Mai exact, după fiecare șase zile de lucru să sfințească o zi, pentru că nici ziua a șaptea în care s-a odihnit Domnul nu era dinainte sfântă și cerea odihnă, ci Dumnezeu a sfințit-o prin odihnă. Să ne amintim cum sună exact textul din Sfânta Scriptură. Și a sfințit-o pe ea pentru că într aceea s a odihnit de toate lucrurile sale. Este ca o zi a fierosită Domnului. Exact așa. A fierosit Domnului înseamnă separat, pus de o parte, folosit deosebit doar pentru El. Și Dumnezeu a sfințit-o dându-i altă folosire. Deosebind-o de celelalte, prin faptul că s-a odihnit în ea, bucurându-se de cele făcute. Urmând acest model dat de Domnul, tot așa și omul, după ce șase zile a lucrat pentru cele ale acestei vieți, trebuie să o sfințească pe a șaptea. Cum? Nu stând degeaba, ci bucurându-se în Domnul și bucurându-l pe Domnul, ca și Domnul să se odihnească în el, așa cum spuneam despre sfinți, că se odihnește în ei. Deci, să se sfințească astfel și pe sine printr-o trăire mai duhovnicească în această zi de odihnă. Așadar, orice zi în care nu se mai lucrează pentru cele ale acestei lumi, ci se face lucrare duhovnicească spre dobândirea vieții de veci alături de Dumnezeu, se sfințește. Da! Modul nostru de a sfinți o zi de sărbătoare este tot prin odihnă de toată lucrarea trupească Chiar dacă Dumnezeu nu a dat la început decât un model. Porunca explicită de mai târziu din Decalog a devenit necesară pentru că oamenii nu mai respectau modelul dat de Dumnezeu prin cele ce a făcut el în ziua a șaptea. Părinte Grigorie, teoretic, orice zi ar putea fi sfințită? Chiar și practic. Sărbătorile au fost fixate în funcție de unele evenimente importante din economia mântuirii, dar orice zi a fierosită lui Dumnezeu se sfințește. Nimic nu ne oprește ca trăind cu evlavia cuvenită, chiar lucrând pentru cele necesare vieții acesteia în zilele lucrătoare, să sfințim toate zilele, și toată viața noastră să fie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Căci nu statul degeaba ne sfințește, ci lucrarea duhovnicească, adică făcută în puterea harului dat de Dumnezeu pentru că îi place ce facem. Îi va place lui Dumnezeu să facem milostenie și în celelalte zile ale săptămânii, nu numai în zilele de sărbătoare. Îi va place lui Dumnezeu să lucrăm cu gândul la el în rugăciune tot timpul. Nu putem uita de el toată săptămâna și să ne aducem aminte de el doar în sărbători. Deci faptele bune ar putea fi lucrate și în sărbători. Evident! Să ne amintim ce a întrebat Mântuitorul pe Evrei care îl urmăreau de va călca ziua sâmbetei lucrând ceva în sărbătoare ca să-l poată învinui prin legea lor care nu le îngăduia ni să facă mai mult de două mii de pași sâmbăta. Citez. Se cuvine sâmbăta a face bine sau a face rău? A mântui un suflet sau al pierde? Dar ei tăceau. Și privindu-i pe ei cu mânie și întristându-se de învârtoșarea inimilor, a zis omului, întinde mâna ta. Și a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Sau altă dată când i-a întrebat, citez, cine va fi între voi omul care va avea o oaie și de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate. Foarte Am bun citatul, cita. da, foarte bun. Concluzia Domnului nu lasă niciun dubiu cu cât se deosebește omul de oaie, de aceea se cade a face bine sâmbăta. Sigur că trebuie discernământ duhovnicesc și dreaptă socoteală în a alege binele îngăduit de sărbătoare. Bine o fi să-i faci piața sau să-i faci curat în casă sau să-i saci porumbul unei vecine văduve, bătrână și bolnavă. Dar dacă faci aceasta lipsind de la slujba de sărbătoare din biserică, este un preț care nu merită plătit. Este mai mare pierderea decât câștigul. Cu bunăvoință se poate găsi și o altă zi pentru oameni fără a risipi ce se cuvine Domnului în ziua sărbătorii. Iată, Părinte, am găsit în Cartea Sfinției voastre un citat din Sfântul Ioan Gură de Aur care ne învață că o zi dintr-o săptămână să o afirosim, s-o dăm întreagă lucrării faptelor duhovnicești. Da. Interesant este și faptul că, referindu-se la modul de a ne trăi săptămâna, modelul dat de Domnul trebuie să fie avut și el tot o săptămână. Deci, pe bună dreptate, Sfinții părinți vorbesc de zile ale facerii, nu de ere, cu precizarea că și ziua avea 24 de ore, nu mai mult decât are astăzi. Spuneați că sărbătorile sunt asociate cu unele evenimente importante din istoria mântuirii. Cum s-a ajuns la sâmbătă și duminică? Atam a știut, desigur, care erau zilele lucrătoare și care era cea de odihnă. Prin nerespectare, cu timpul. Au ajuns toate la fel. Când s-a dat lui Moise legea pe muntele Sinai, trebuia și un criteriu pentru stabilirea zilei de odihnă. Cel mai important eveniment recent pentru evrei era ieșirea din robia egipteană, care a avut loc într-o zi de sâmbătă. Și așa s-a ajuns la instituția sabatului în religia mozaică. Un alt eveniment mai important ar putea muta ziua? Bineînțeles. Nu există pe pământ eveniment mai mare decât învierea Domnului și așa s-a ajuns la sărbătorirea Duminicii în legea cea nouă.